A stavljam, vraci, moja draga, imeni djernice ja, sa našim druženjem, sajim druženjem sa Allahovom knjigom, sa Allahovim jalla u'ala gvorom o i povkama, koje on, on sadrži. I dalje se nalazimo u suri Ali Imran, Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji su na redu da ih tepsirimo. Govori o spominje ponovo, dakle, bitku na bedru. I onda uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava zbog čega se ponekad događaju porazi muslimanima njegovom dozvolom. Jer sve što se događa normalno biva njegovom dozvolom. Ali sve što se dogodi, svaki događaj, slučaj, sigurno da ima mudrosti. I onda uzvišen Allah, subhanahu, teda nakon što je sumenuo da on nekada to dozvoljava da se dogodi zbog toga da bi saznao koji je pravi vjernik a koji je munafik. Jer vjernici, oni su uvijek ustrajni. Objeđivali ili gubili, oni ustraju. Oni su ovaj, čvrasti u vjeri. Dok munafici njih najviše ima kada su muslimani jaki. Kada je muslimanska Zenica jaka, onda se stvaraju munafici. A dok je muslimanska Zenica ovaj slaba i nailazi na iskušenja, ne daće na nekačne probleme i tako dalje, tada nema munafike. Zato u Mekke nije bilo munafika. Jer nikon munafika nije mogo da izdrži ono što su ovaj imali muslimani od muka i patnji i tako Ali kada je u Medini Ovaj ojačala mu muslimanska zajednica država na čelu sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Ojačala se pojavili mu nakon bedra, nakon te prve pobjede, najveće ovaj e, pobjede koja donela veliki hajer islam muslimanima, bonus. Ovaj, tada je tada je poslanik sa muslimanima postao faktor kada se javljaju munafici. Kada se dakle javljaju munafici. I munafici primjera radi kada muslimani izgube, oni oni moraju da progovore. Oni ne mogu da saburaju, e, tada oni odstupaju jer nisu čvrsti u imani, onda oni odstupaju dakle, tada jer ne mogu oni da izdrže ovaj, e, te nedaće iskušenja. Jedan od razloga zbog čega uzvišenje Allah dozvoljava to ponekad da se dogodi jeste da bi uzeo šehide sebi, da bi izabrao šehide među svojim robovima. Onda nakon toga uzvišenje Allah spominje i dalje razloge zbog čega to on dozvoljava, и кое су све мудрости у томе каже он йумхис Аллахул зена амана ويمحق الكافرين اذا بالله субханаху ותаала очистио вјернике да би узвишени Аллах очистио вјернике и да би понизио понизио Khalas tabda pokazuje, ma hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina ya Da li ste vi mislili da ćete ući u džennet, a da Allah prije toga ne sazna one koji su zaista pravi borci na Božjem putu i da sazna i prije nego što on sazna ko su, ko su ovaj strpljivi, ko su strpljivi. E, Normalno ovdje dakve ovaj je spomenuto Spomenute su žele. Ovaj, neozbini ljudi priželkuju i izražavaju puste žele. Dok pravi ljudi, prave rečnosti, oni ne, ne ne izražavaju puste žele bez rada i bez djeva. E, dakle, vrlo često, vrlo često ovaj, ljudi izražaju pa kažu da mi je ovo, da mi ono i tako dalje i dženet se ne postiže samo tako što ćeš ovaj izraziti, izrazi, dakle, žel, eh, da mi je da uđem u dženet, tako dalje. Dakle, kao što, kaze, kao što kaže Hasan el Basri, dakle, dženet se ne može, odnosno, a, u tom smislu, poruka te poruka, ova, njegove izreke jeste da se dženet ne može izražavanjem putih žena postići. On u tom smislu kaže nije iman da izraza, da izražava žele, već je iman ono što ti se čvrsto uraže u srcu i što potvrdiš dijelima. To je ima Nije da kažeš, da poželiji, kaže, ja sam vjernik, e, i tako dalje. Dakle, nije, nije, u, tome, nije u tome ovaj pojenta. Zatim, e, jedna od e, poruka iz ovoga ajeta jeste da je džanet skup i jeftin. Dakle, džanet je Allahova roba, koju on, dželle va'ala, daje i nudi, i on je skup sa jednog aspekta, a sa drugog aspekta je jeftin. Kup je, dakle, sa aspekta njegove vrijednosti. Velika je vrijednost dženeta. E, vrijednosti dženete, njegovih nekvota. To samo Allah subhanahu ta'ila zna, a mi možemo da pretpostavimo na osnovu ajeta i hadisa koliko je dženet vrijedan. Vječan, bez muke, bez problema i tako dalje. Samo što je vječan, dovoljno je njegu, njemu ovaj vrijednosti. A, a, a jeftin je sa druge strane što se može lahko postići. Da džennet se može i također lahko postići, onome kom Allah subhanahu wa ta'ala to dakve ovaj olakša. I zato primjera radi, videćeš e, kako vjernici, upućeni vjernici, oni se dakve utrkuju kako bi se upisali u ona djela koja im garantiraju, koja im garantiraju dakve džennet. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajtu također poručuje da nekada on ispituje svoga roba da bi ovaj eh, to ispitivanje i taj ispit, to iskušenje ukazalo njegovo, na njegovo strpljenje ili na njegovo, na njegovu nervozu, odnosno ovaj eh, na njegovu znemiranost. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nekada namjerno ciljano da uzvoljava da se događaju robu neke, dakle, ovaj, teške situacije, teški teške, teške monetuživate. Zatim također, Allah še kaže, znaš ćete ući u džanet, a prije nego on sazna ko je strpljiv, a ko je muđahid, jer je. Šta to znači? Da li to znači da Allah ne zna ko je strpljiv, ko je muđahid, ko, ko će biti klanjač? Svakako da zna. Allah zna prije nego mi da se rodimo, prije nego da da budemo stvorani, Allah zna kakvi ćemo biti. Ali Allah ne nagraja, ovo je jako bitno, Allah ne nagrađuje shodno svom znanju nas. Znači Allah ne nagrađuje i svoje pravednosti. Nas shodno svom znanju. Jer kad bi nas Allah nagradio shodno svom vječitom, ovaj znanju koje je oduvijek uz njega to svojstvo, dakle nekdo da bi ljudi rekli, onda bi ljudi rekli, eh, onda rekli da je meni ukazana prilika, ja bih bio još boli i tako dalje, nije to pravedno i tako dalje. Ne, ne, ne. Allah ne nagrađuje shodno tom svom sveobuhvatnom znanju, a on svakoga poznaje, nego on ala, nagrađuje, nagrađuje tek nakon što čovjek učini djelo. Tek nakon što čovjek dakle, učini djelo i e, tada se vidi, primjer radi kakav je čovjek, ovaj, e, kako se ponaša u toj situaciji, itd. i onda na osnovu tog znanja, koje se usvaja, odnosno događa nakon činjenja dobrih dijela, odnosno loših dijela, odnosno dijela uopće, dakle tada, tada Allah subhanahu wa ta'ala, tada Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga znanja, on on nagrađuje. Zatim također ovaj ajat ukazuje da je džihad na Božijem putu direktan razlog ulaska u džennet. Džihad na Božijem putu je jedan od glavnijih razloga koji uvodi čovjeka u džennet. E, također, džihad je jako opširna tema, broću. Džihad je jako opširna tema. Džihad je, dakle, borba sa sobom, borba sa šeitanom, borba sa, ovaj, e, borba znanjem, borba, ovaj, i također, ovaj silom i oružjem, kada to normalno, ovaj, e, zahtjeva situacija i u određenim profesima. Dakle, džihad je dio naše ljere, mi se toga ne odričemo. Bez obzira što oni muslimane prozivite. Mi se ne stidimo džihadu. Trebamo javno gvoriti o džihadu. Džihad je naš, ali džihad naš ima propise. Naš džihad, naš rat, kada se to dogodi, primjera, radi, kada muslimani vode džihadanosno borbu, oni znaju kako se to radi. To je borba bez, bez zuboma, bez nepravne. To je dakle, borba kojom se štiti istina, štite se svačija prava. Postimani u borbi, primjera, radi štite prava životinja, štite prava staraca, nejači, čeladi, štite prava nerazumnih bića, drveće. Nema, nema sje, sje, sjećenja drveća u borbi na boljomu, nema. Ako, ne, ako ti to ne treba, muđahide, ne smiješ da diraš to. Zabranja ti, haram. Zato, primjera, radi, ovaj je to jedno od dragih dijela Allahu subhanahu wa ta'ala, i djelo koje uvodi u džihad. To je najbolji dokaz ima na definitivno nema u to nikakve sumnje. Ali eh ono što primjer radi mi e, trebamo mi trebamo svaku vrstu džihada, ali ali primjer radi ovaj jedan jedna vrsta džihada koju treba ovdje podvući jeste džihad znanje. Jako je bitno da se mi borimo znanjem. Jer nam dakve treba znanja, treba nam uleme prije svega u lene i učenjaka šarijetske znanosti, onda nam treba također znanja i e, učenih ljudi u svim segmentima društva, jer su ovo svjetske nauke, kao što je medicina, kao što su sve ostale nauke i tako dalje, ekonomije, sve te korisne nauke, one su farzu kifaje, muslimanjima, farbu kifaje. Šta to znači farbu kifaje? Znači one nisu na dobrovoljnoj banj, no su farzi. Sticanje tih nauka je farzi. Ali nije primjera radi farzi ayn, nije obaveza svakom muslimanu da bude ekspert u, u svim tim naukama, ne, nije. Kao što ti je farzu ayn, obaveza svakom muslimanu da klanja. To je farzi ayn, kao što ti obaveza, to je vaktova nauja, klanjaš. A fardu kifaje znači ako određena skupina u muslimanskoj zajednici, dakle, postane i specijalizira se u neke u tim oblastima, da je to njihovo znanje dovoljno muslimanima, onda sa ostavih spada obaveza. Ostaneni su griješni muslimani. Al kada svi ostavite nauke muslimani, nik, nemaju dakle ovaj dovoljno ljudi koji će im ovaj te nauke ovaj objašnjavati među muslimanima, onda su svi muslimani griješni. Griješni su kod Allaha subhanahu wa taala. Zato je, dakle nauka na velikom stepenu kod Allahu Prije svega vjerska nauka, ona je jako jako visoko rangirana, a također je ova svjetska nauka, svaka korisna nauka od, od, od, od ži, dakle, Nauka je jako, jako na visokom stepenu u šerijetu, kao što se dakle, to vidi. To se smatra borbom na Božijem putu. I zato, prijmer, radi Insan dok studira, dok uči. Primjera. Jako bitno, musliman student, pravi vjernik musliman koji studira bilo ko, koju korisnu nauku, ne može niko da bude boli od njega i ne smije niko da bude boli od njega. Znači, ne može, e, ne može dobar vjernik da dobija dvojke šestice. To, to, to se dogadja da mu nije dobar iman. Da mu je dobar iman, on bi imao desetke. Jer, je, e, jer, jer njega, njemu iman alaže da bude perfekta, Koliko je to moguće. Kaže poslanišar Allahu alaih vselem, zaista Allah voli kada neko radi neko djelo, da ga do savršenstva dovede. Do potpunosti. To je normalno relativna stvar u čovjeku. Ovaj, prirode mogućnosti, ali koliko može da ga dovedeš do potpunosti. I mi puno tu, dakle, ovaj eh, puno tu uh eh, eh, ovaj patimo zbog toga što muslimani alkavore rade, ono što preuzme preuzmet je emanat i uništiti emanat, dakle, ovaj, eh, ili ga ne uradi, nikako ili ga uradi polovično i tako Zatim također sabr, strpljenje je velika, veliko veliko djelo i velika osobina e uh, izato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala namoji ističe sabur jer bez sabora ne možeš nijedno dobro delo učiniti. Tit možeš da klanjaš bez sabora. Tit možeš da postiš bez sabora, nit možeš da se boriš, al'a nit možeš da učiš bez sabora. Ništa ne može bez sabora. Zašto? Sad znači sabur. Sabur znači da ustraješ, ti primradi da bi klanjao moraš da da saburaš. Da saburaš da ustraješ, dakle, na toj na obavljanju tih tog dobro uđena. Zatim nakon tog uzvišenja Allah Đelevara kaže a vi ste priželjkivali smrt prije nego da se susretnete sa njom, pa ste je vi vidjeli svojim očima gledali ste u svoju. Ovo uzvišenja Allah Sumanu također govori o, bit, o bitci ili bitki na uhudu. Jer se bedr dogodio kako se dogodio? Ne planski. Rasulullah nije bedr planirao. Nije planirao bitku, planirao je da uzme i muslimana koji je bio na, u, u, u karavani, koji, se, koji je bio dakle, kod korešijske karavane i ne na korešijsku karavani koja je dakle, prolazila blizu Medine. Poslanik je htio da uzme to što su im zaplijenili mekelije i e, nosili u šam da prodajte. Međutim, kada je poslanik izašao, oni su pozvali ovaj pomoć, podršku, podrška je brzo stigla iz Mekke i dogodio se suho. Kada su se oni suočili, onda je poslaniku nema. Obični vjernici meni da zvoreli da, da nas napuštaju bojno oporeko, da se sretne sa nevjernikom, a kamoli poslaniku sredovalno. I onda se dogodio, i zato je izašao jako mali broj odshaba, iz Miljene 300 i nešto. E sad oni koji su ostali u Miljini, posebno šebabi, omladine, Oni su žalili, eh, kamo sreće da smo bili na bedru, kamo sreće da smo mi bili sa, sa poslanikom, pa da pokažemo poslanikom kako smo mi hravli, kako smo vrijedni, kako, smo, kako bi se mi borili i tako dalje. Dakle, to je prižetkivanje koje Allah ovdje spominje. A vi ste prižetkivali. E onda kaže, eto, vi ste sada vidjeli smrcu, očili ste se sa njom i ovaj gledali ste je svojim očima. To jeste na uhudu, na uhudu je bilo veliko izgušenje. Vidjeli su... Uh, ovaj kako su muslimani kako muslimani gino vidjeli su da da je poslanik malo poginu nije mogao da pogine jer Allah to nije odredio ali bio je ranjen i tako dalje dakle ovo nam govori da je ne treba insan da priželkuje da priželkuje iskušenje a to je jako bitno insan ne smije da priželkuje iskušenje čak ne smije da zabranjeno je po sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da čovjek priželkuje borbu sa neprijateljem Zato poslanika reći sada sam kaže, nemojte da priželjkujete susred sa neprijateljem, već molite Allaha za spas. Ali kada se dogodi da se sretnete sa, sa njima, sa neprijateljem, onda budite strpljivi. a nemo da kaže eh, da kad bi ja bio u god, eh, kad bi ja, ne, ne, ne. To, nemo, to ne smije vjernik da priča. To ne smije vjernik da priželjkuje. Jer vrlo često ti koji priželjkuju tako, oni poslije kada se nađu u toj situaciji, oni... Oni podlegnu iskušenju. Pobjegnu. Hm? Zato insan ne smije da, dakle, priželjku iskušenje, nego da moli Allaha za zdravlje, za spas, za afije. I zato se spominje, spominje ovdje šehtu ljusna, ovaj, e, Ibn Uthamir, ova priču od, o jednom poznatom učenjaku iz malikijskog mebheba. On zvao se Sahnun. I on je pobožan bio. Jako je bio pobožan. Do, do, do, do te mjere da jednog dana pomislio da bilo čim da ga Allah iskušao, to može držao. Pa je rekao, gospodaru moj, iskušaj me sa čim god hoćeš. Pa ga je Allah iskušao time, a, dakle, da, da, da, da ne može da obavlja fiziološku potrebu, malu fiziološku potrebu, lahko, nego sa poteškoćom po teškoći je, dakle, ovaj, sa jakim bolojom i tako dalje, je obavljao fizi malu fiziološku potrebu. Kaže je, pa je toliko, kaže, išao je, ovaj, išao je ovaj, oko škola, gdje su se nalazila djeca, i, i, i molio i govorio je, molite za vašeg amiđu važova, molite Allaha da mu lakša. Ovaj, išao je, dijeca tražijo da mole Allaha za nje, dječana djeca najčistiji srca. I govorio je molite za Allaha, za vašeg amidžu lažova. Znači on je slagao jer je ovaj izrekao ovu ovu, dakle ovaj dovu koja nije dozvoljena i zato im ne smije dakle da priželkuje nešto neki neko teško iskušenje, iskušenje i tako i tako dalje. Chak Isusa za neprijatelj ne treba to prižerkivati jer ne zna čovjek kako će se ponašati. Zato čovjek treba uvijek da moli Allaho moj, utvrsti me, Allaho moj spasim, Allaho moj ne, ne, ne iskušaj me nekim iskušajim koje ne mogu podnijeti, ali ako me iskušaš onda me utvrsti, tako i tako dalje. Zatim ovdje normalno postoji Jedna stvar također koja je jako bitna to jeste da je ne smije čovjek zabranjeno je po hadisima Rasulullaha da se prežertkuje smrt. Zabranjeno je smrt prežertkiva da čovjek prežertkuje da da brase i tako dalje. To je ono što je poslanik Alihisaratun selam. Dakle je jako jako pokudi odnosno odnosno zabranjeno. Ali ali da li je dozvoljeno da čovjek prežertkuje sebi šehadet na božjem putu da postane šehid da bude šehid to je dozvoljeno. To je dakle zvoljno da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari da ređu šehida. Jer je Omer radijallahu ta'ala anhu također molio Allaha subhanahu wa ta'ala da govori Allahumar zukni šehada fi sebilike vol maute fi beledi rasuli. Kaže Allahu moj obskrbi me šehadetom na tvom putu da poginjam kao šehid i da umrem u gradu tvoga poslaniti. Pa su dakle, to ljudi vrlo često koji oh, dakle, neko može da me u pitanje da li je ovo ispravna dova i kako razumjeti ovu dovu, kako, primjer, radi da, da, da pogine kao šehid u Medini, da, da, da dobije držu šehida i da umre u Medini, kako to? A u Medini su normalno muslimani i tako da. I Allah mu je ukabulio tu dovu, jer je ubijen zbog Islama, zato što je branio Islam, zato što je branio prav, zato što je branio šerijat. Ubili su ga ne zbog Omer, zna, ne zbog toga što je Omer on, To je sin Hatalo, nego su ga ubili zbog Islama, i zbog njegove pravde, i tako dalje, ubiega normalno Međusija, ovaj vatropokonik iz Irana, odnosno iz Perzije, tadašnje Perzije, u Medini, Resulullah s.a.v., dakle, je tako da je on postigao, spojio je dvije draže. Smrt u Medini i šehadit. To je Allah subhanahu ta'la u kabul i udavu Umar ibn Khattav radi ta'ala. Pa tako da je prižerkivati šehadit dozvoljeno, prižerkivati smrt nije dozvoljeno, i također iskušenje prilikivati od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da nam to on dade, to nije uzgodano. Zatim, uzvišen je Allah, ala, ovdje spominje događaj koji se dogodio za vrijeme bitke na Uhudu, kada se je proširila vijest da je poslanik ubijen. I onda, normalno, mnogi su se ashabi pokolebali. Mnogi su se ashabi <coughs> pokolebali, klonuli, bacili oružje, U, ubijen poslanik, kraj šta će nam borba, bacili oružje itd. Onda je uzvišenje Allah kori ovdje. I objašnjava im ovaj, uh, da je poslanik bitan, poslanik, vjerovati u poslanika, to je dio vjere, ali je poslanik samo čovjek i on je samo poslanik i on mora da umre, da u bitci na uhodu ili kasnije ovaj, on mora umrijeti, a šta ćete vi raditi, da se treba onda odmetnut, jeste vi u islam zbog poslanika ili zbog Allaha? Onda, dakle, to je ono što odlišnje spominje u umjetu pa kažemo وما محمدun ila rasul. Muhammad je samo Allahov poslanik. Kada خالت من قبله رسول i prije je bilo poslanike. Dakle, on je poslanik kao i drugi poslanici. Normalno, već je oj ali je poslanik. Uh, ali je čovjek. فَاِمَّا تَعُقُتِلَ اُقْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ اعْقَابِكُمْ Ako on umre ili bude ubijen, zar se vi vratiti ovaj, vratiti nazad značite se vi vratiti u dzhahiliyet odnosno ovaj znači te se u dzhahiliyet odnosno odmetnuti se od islama. عقبيه, onaj ko mena qalib ala aqibeihi ona ikusirati iza sebe iza svojih leđa dakle a iza svojih peta bukvalno je ovo a, to znači normalno na prijašnji život u nedjerstu. Feleye gurallah on Allahu ništa neće naškoditi Pa siyezdil Allah shakirin ali Allah tezahval onon nagraditi zahvalne Allah će nagraditi zahvalne. Ovdje normalno ova ja eto ukazuje da je poslanik čovjek. Izač poslanik umire kao i svi ostali drugi ljudi. Također ovo normalno ukazuje da da poslanika alejhi salatu vesselam da da poslanika ne dozvolimo obožavati ni dozvolimo obožavati i njemu dozvolimo počivati bilo koju vrstu ibadeta jer je on čovjek on samo dostavlja od Allaha. Normalno poštuje se, uvažava se, veliča se, onoliko koliko je dozvoljeno, ali se ne obožava, to je jako bitno. Jer je Islam e, vjera pravde i mjere. Dakle, i mjere. svakome se daje ono pravo koje zaslužuje, a kada se dade nekome pravo koje ne zaslužuje, onda tu nastaje poremećaj. Zatim također, Uh, ovo je dokaz da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, da je poslanik, alaihissalatu wasallam, posljednji poslanik. Jer tu je njega bilo poslanika, ovo je. Dakle, poslanik je ovo zadnji koji uh, se ovdje, dakle, je ovaj spomenjeno. Uh, zatim, ovdje u ovom ajetu je pokuđeno odmetništvo i odmetništvo se z, uh, smatra pokuđenim i odmetni što se smatra vraćanjem unazad. Onaj koji se odmetne od Islama, onaj koji ostavi i bavite, normalno, on se vraća unazad, on ne može da napreduje. Također, ovo, ovo ovaj ajetam ukazuje da je vjera, naša vjera prosperiteta i napretka, nema vraćanja nazad, ne može da bude Islam zaostao, jer Islam nas uči da idemo naprijed, Islam nas uči da idemo naprijed, žurite prema, milu, prema dženetu Prema milosti Vašeg gospodara, natječite se u činjen dobrih djela, e, i tako i tako dalje. Dakle, uvijek Islam naređuje ovaj kretanje naprijed, kretanje naprijed i e, napredak, dok ostavljanje Islama znači nezadovolje. Jer se čovjek na vraća, vraća dakle ovaj nazad i čovjek luta bez vjere. Čovjek definitivno luta. Primjer radi. Ti vidite ljudi koji nemaju islama, koji nisu u snimane, oni oko neke stvari oko koje mi smo svi složni. Obična na, naša mala djeca to znaju, primjer radi. Oni raspravljaju pa satima, pa danima i godinama, oni raspravljaju, ne mogu da skontaju to je kod nas dakle opće poznata stvar. Opće poznata. Primjera radi, danas nevjernici ovi koji za koje tvrde da su oni, da me, dostigli to što su dostigli, oni Isus, dosta nema sumnje. Ali još ne mogu da skontaju da, da je, da je da je potrebno, da je bolje, da je dobro, da se čovjek nakon uh, obavljene fiziološke potrebe opere da koristi, da, da koristi vod. Ne mogu to skontrati, to kod nas svi ljudi znaju. Dakle, koliko, ovo, ovo, ovo nam govori koliko smo mi u prednosti nad, nad drugim. Koliko smo mi, dakle, u prednosti. Nema, nema šta ti da filozofiraš, da raspravljaš. To je poslanje davno, davno, idealno, dakle, Ovaj, objasni, da te nismo u velikoj prednosti nad nebjernice. Muslimani su mnogo, mnogo u ovaj, prednosti nad onima koji to koji to nije. Zatim također, ovdje je jako bitno da čovjek, da ljudi ne mogu Allahu štetu nanijeti. Ovo je pravilo. Ljudi Allahu ne mogu štetu nanijeti. Jedan ili pojedinac bio, ili grupa, ili zajednici, ili narod, ili cilo čovječanstvo, Allahu ne može štetu da nanese. To što ti nećeš planjati, to što nećeš posti, to što nećeš biti dobar, to Allah ne šteti mu. Ne škodi to Allah, subhanahu wa ta'ah. Jer Allah je neozio, to do Allaha ne dolazi. Ali ono što je Kur'an potvrdio i sunet na suru Laha, jeste vrijeđanje, ezijet Allaha, to može da se dogodi. Čovjek može Allaha da uvrijedi, ali ne može da mu našteti. To je razlika. Kako, primjer, radi Šta je uvreda, a šta je šteta? Prima radi čovjek pita se sjedneš sa nekim čovjekom u sat primjer radi jeo je beli luk smrdem usta nije oprao zube primjer radi ovaj, e, e, ima ružan miris na na na djeci ka jeva je prljava mu od djeci tako dalje normalno da ćeš ti šta ili duhani pa mu iz, iz, iz usta normalno ovaj ružan miris ovaj Ovaj vjernik koji je pored njega normalno obojice su vjernici. Ali ovaj koji prema radije, je, smo ga opisali da ima ove ružne mirise kod sebe, on ovom nije naštetio. Njemu naškodio, njemu štetu nanio, nego ga je uvrijedio. Napravio mu je ezijet, neprijatnost, je. E to je dakle razlika, ali kad bi te, ka, a, šteta je kada neko te fizički ošteti i tako i tako dalje. Evo, on prema radi, zato uzvišeni Allah kaže Yudhini ibnu Adem je subbu Dehr. Kaže, uh, vrijeđa me sin Ademov, to je čovjek, psuje vrijeme. Psuje vrijeme. Uh, dehr, a ja sam vrijeme. Normalno, misli se da je Allah taj koji daje vrijeme, tako da onaj koji kudi vrijeme, onda on kudi Allah, subhanahu wa dada. Tako da Allah, onaj čovjek koji je huvi, psuje Allaha, Allah, prema. Normalno, taj ovaj š, je uvrijedio Allaha ali mu nije naštetio jer kada bi ciloj čovjek imao šansu bilo na stepenu najgori nevjernika, najgornjeg nevjernika oni Allahu ne mogu nauditi, na nauditi odnosno na, na nietimo štetu, ali ga mogu uvrijediti, ali Allah subhanahu wa ta'ala je eh, on subhanahu wa ta'ala ne hoisan. Wa Allahu shakirin, a Allah će nagraditi zahvalne. Ovdje uzvišeni Allah postiže na zahvalnost. Zahval, koji su zahvalni ljudi? muslimani su jedino zahvali ljudi Allahu. Onaj koji prihvati islam i živi islam, on je Allaho zahvalan. Onaj koji ne živi islam, Allahu nije zahvalan. Pa makar šućurao Allahu od sabaha do akšama, izgovarao alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, on nije zahvalan, ako ne klanja, ako ne postije, ako ne obavlja hajj, ako se ne čuva harama itd. Dakle, samo su muslimani, bogobojazni ljudi, koji Allaha obožavaju kroz islam, oni su Allahu zahvalni. A zahvalnima će zahvaliti zahvalni, to jeste Allah subhanahu wa ta ta'ala, jer je on šekur i on je zahvalan. Šta znači njegovo ime šekur? To znači da on na malo, to što ti daješ malo, od sebe, Allah ti mnogo, mnogo, mnogo više dade. Zato prijeva da radiš jedno dijelo, on ti ga računa kao deset, ili kao sedamstvo puta. Planjaš jedan namaz, zamisli, dođeš na sudnji dan, Allah ti ga računao sedamstvo, kao da si sedamstvo to dijelu radi. Zatim također recite Allahu dželle ve bareu narodnoayet kaže: "O ma'kian lafsinan temuta illa bi'iznillahi kitaban mu'ajjala." jedna duša, ni jedan čovjek ne može da umre osim Allahovom dozvolom, kitabe mu mu'ajjala. Dakle onda kada je on to odredio i zapisao. "Wa may yurid thawaba dunyana utihi minha." Ona želi nagradu dunjalučku, mi ćemo mu dati dio, ne, dio dunjaluka. "Wa may yurid thawaba al-akhirata udi minha." Ona iko hoće nagradu ahiretsku, daćemo mu, mu također dio akhirat će naoruđe. Vo snjeđića šakirin, ovaj kaže uzvišeni Allah nagradićemo, mi ćemo nagraditi zahvalne. Ponovo pola, ponavlja. Uzvišeni Allah dželle Dakle smrt je odvajanje duše od tijela. Normalno kada je čovjek budan, onda je njegova duša sa tijelom spojena. Kada spava čovjek, ovaj njegova duša od tijela je odvojena djelimično, nije potpuno. A kada preseli na Aheret, onda mu je duša od tijela odvojena. Onda mu je duša potpuno od tijela odvojena. U zagrobnom životu također duša i tijelo imaju određeni odnos. Imaju određeni odnos, dakle određeni vid spojenosti. I zato prima radi kazna, odnosno uživanje u zagrobnom životu se događa. Uglavnom na du dušom, ali dijelimišno i nad tijelo. Izbog toga neće umriti niko, ni jedan čovjek, osim Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom, odnosno Allahovim dželjavu ala određenjem. Tako da ni poslanik ne može da pogine na Uhudu, ako to Allah nije dozvolio, poslanik će umrijeti, o muslimani, onda kada mu je Allah to odredio. A onaj ko želi, kaže, vidišteni Allah subhanahu wa ta'ala, dunjaluk, dunjaluk, onda ćemo mi dati dio njega. Dakle, čovjek se trudi, čovjek se trudi da, da postigne dunjaluk Ali nikada mu neće bit dat cijeli dunjao, sabdunjao, nego samo dio toga. Agra, Onaj koji želi ovaj svijet, kaže odlučiti Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo mu dati od njega samo koliko mi hoćemo. Koliko Allah hoće, čovje nikada ne može, bez obzira koliki je trudin, naporu, ložio, imat će dunjalu koliko mu Allah dade, koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala dade. A normalno onaj وَمَنْ أَرَادِ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَا onaj koi želi آخِرَة i آخِرَة kuna gradu i bude se trudiho na tom putu وَمَنْ أَرَادِ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا فَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا Nihovu trudiće se zahvaliti odnosno bitje im zahvalino na tom trudu, kaže uzvišini Allah subhanahu wa ta'ala Dobro Eee Nakon toga zvišenja Allah Jale u Hala kaže وَكَأَيِّيِّم مِن نَبِيِّيّم قَاتَلَ مَعَهُ نِبِيِّيّونَ كَفِيرٌ Koliko ima samo poslanika prije Muhammeda sallallahu alaihi sallam sa kojima su se iskrni ludi borili, iskrni vjernici. Wahanu, pa oni uopšte nisu, ovaj, nije ih snašlo očajanje ili očajavanje nakon što ih je zadesilo na Allahovom putu ono što je zadesilo iz iskušenja niti su oslabili, niti slabost pokazali, niti su se ponizili, Allah voli strpljivije. Dakle, ovdje izličnih Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava da je puno bilo poslanika, dakle, puno poslanika sa kojima su se također njihovi sedvenici boreli. I onda nam ukazuje kako su se oni ponašali kada bi zade, e, zadesila ovakva iskušenja, ovakva iskušenja kao što su vas zadesilo ol e, dakle Nije se to dogodilo prvo vama da ste izgubili bitku nego što vas je bazilo i priješnim djenicima i tako i tako dalje. I kada bi zadesila takva iskušenja, oni ne bi ovaj, ne bi postali ovaj strašlivi, ne bi se uplašili bogonoga što ih je zadesilo, već bi im to povećalo hrabrost i ovaj napredovanje e, naprijed jer ih, jer bi ih iman tjerao da idu naprijed i da se ovaj još više je zalažu niti im je njihova njihov entuzijazam, njihova volja ovaj e, se smanjila zbog toga što su možda izgubili vojnika, izgubili borbu, izgubili imetka i tako dalje. Niti bi se ponizili svojim svom neprijatelju. Da, izgubili smo alnećo se poniziti. Neću da izgubim svoje dostojanstvo. Ovaj i zato su se tako dakle vjernici ponašali jer vjernici su uvijek uvijek su gorni. Ovde učišanje Allah subhanahu wa ta'ala nam ovim ajetom izražava pažnju. Pažnju muslimanima. Brine o muslimanima. Dakle, brine i zato ih tješi. Zašto ih Allah tješi? Zato što ih voli, zato što voli Muhammeda sallahu alaihi srednji, voli ovaj ummet posebno, posebno, dakle, ashab. Ovo nam, ovaj ajet nam ukazuje da je džihad bio propisan i priješnjim narodima. Priješnji vjernicima i priješnjim, dakle, poslanicima. Zatim, Allah hvali ove vjernike, jer oni zaista služuju hvalu, jer su se tako ovaj tako, shodno emanetu i ponašanje. Zatim, nakon toga, ovdje je, ovdje je isteknuto da, da se muslimani vjernici ne smiju poniziti pred nevjernikom. Čak pred nevjernicima, neprijateljima je dozvoljeno da se im san oholi. Vjernicima je dozvoljeno da se im san oholi. Oholost je zabranjena osobi na vjerniku jer to je e, svojstvo koje je nepriliči nama, ali pred nevjernicima je dozvoljena oholost dozvolena je ovo oh, no. zato je poslanik Ališa za nameno fashabu koji se šepurio ovaj na Uhudu ispred nevjerneških ovaj Safova begni sa se što rekno naši ljudi ovdje dakle ovaj oholio se šepurio se sa sablom se širi tako dalje ovaj kaže Allahu Allah poznanim reče od ovog ovakvog Allah mrzi u osnovi ovo ovakvog odanje Allah mrzi osim u ovakvim situacijama instalacija zato primjera radi zato je ovaj zato je izražavanje ponosa pred neprijateljima i badit. izražavanje ponosa pred neprijateljima je i badit.